la summitul NATO de la Madrid pe 8 iulie 1997, România nu a prins noul val de extindere al alianței. Cehia, Ungaria și Polonia au fost atunci invitate să facă parte din NATO. Totuși, pentru România, ușa NATO rămânea deschisă, lucru subliniat atât de comunicatul final al summitului, cât și de președintele american, american Bill Clinton. El a venit trei zile mai târziu la București într-o vizită istorică, unde a fost primit cu un entuziasm uriaș. NATO a provins. Să reanalizeze că candidat în 1999. Și România, România este unul din cei mai serioși candidati. Candidat. Din ceea ce văd astăzi aici în viață. Rămâneți today, pe acest drum și no o să învingeți. Stay, stay the course. the the future is yours. Totuși România n-a avut noroc nici la summitul din 1999, iar invitația a venit abia în noiembrie 2002 la summitul de la Praga. Alături de România au mai intrat în acel val de extindere alte șase țări foste comuniste, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. Pe 8 iulie 1994 a murit Kim Ir-sen, dictatorul Coreei de Nord, încă din 1948. El a fost bunicul actualului lider de la Fenian, Kim Jong-un. De altfel, Corea de Nord este singura dinastie comunistă din lume, unde puterea se moștenește din tată în fiu, deși România ceaușistă părea să se îndrepte la un moment dat în aceeași direcție. Oricum, influența lui Kim Ir-sen a fost puternic resimțită și în țara noastră în anii 70 și 80. Nicolae Ceaușescu, dictatorul comunist al României, a a fost într-o vizită la Fenian în 1971, unde a văzut cum era venerat Kim Ir sen și ce manifestații uriașe organizau nordcoreenii. era nordcoreană. Adică ei, nord coreeni au avut grijă să învețe și câte ce românești care să-i placă lui Ceaușescu. Solista era ca și orchestra din Corea de Nord, dar învățase românește. După această vizită a explodat și în România cultul personalității lui Ceaușescu, iar manifestațiile gigante la Fenian au fost importate și la noi în țară. De asemenea, sistematizarea Bucureștiului din anii 80, care a implicat demolarea unei mari părți a orașului vechi, a fost tot de inspirație nord-coreană. Pe 8 iulie 2014, echipa de fotbal a Braziliei a suferit cea mai umilitoare înfrângere din istorie la Cupa Mondială. În semifinalele turneului pe care chiar îl găzduiau, brazilienii au fost învinși cu un scor incredibil 7-1 de Germania. Singurul gol al Braziliei a fost marcat în minutul 90. Antrenorul lui, Felipe Scolari a cerut iertare suporterilor și a spus că acea înfrângere a fost cel mai rău moment din viața lui. E perdemos un joc. Am pierdut un meci, a fost un meci urât, cel pe care l-am pierdut. Dacă pierdeam cu 1-0, n-ar fi fost o catastrofă, dar catastrofa iată s-a întâmplat, A mai spus scolarii la conferința de presă de după meci. Brazilienii n-au avut noroc nici în finala mică, unde au dat de Olanda, mai miloși. Totuși, olandezii le-au dat doar trei goluri. Pe 8 iulie 1947, un ziar din orășelul american Roswell a anunțat că armata Statelor Unite a capturat o farfurie zburătoare probușită într-o fermă din zonă. Reprezentanții armatei au negat vehement că ar fi fost un OSN și au spus că era de fapt vorba de un balon meteorologic. Incidentul a dat naștere unui val de teorii ale conspirației în următoarele decenii, iar poveștile despre farfurii zburătoare și extraterestri se regăsesc și în multe cântece. Unul dintre cele mai cunoscute este Starman, lansat de David Bowie, în 1972 în like he <fie> <fie> fine cel mai important eveniment al acestei zile, pe 8 iulie 1974, s-a născut la malul Dunării, în frumosul oraș Drobeta, turnu Severin, un pui doltean care avea să crească până a ajuns mai siguran colegul nostru. Salut, fiule! Ești gata să intri în aer. Nu te mai puteți ține să te adormim în balansoar. Cât ai clipii o să stai în picioare. O să distrugi casa precum bandiții cât e ziua de lungă. Nu vei avea multe probleme. Nimeni nu o să mă oprească din a te iubi. Fiul meu sălbatic, fiul meu sălbatic, aleargă libertată. O să știi unde trebuie să ajungi. O, oh, fiul meu sălbatic, aleargă liber. O să știi când o să-ți trăiești visul. Sfârșit. O zi bună. Da, să-i și asta, Zaf Asta e ora de lirică, e o rubrică din matinalul de la Virgin Radio colegii noștri traduc o piesă și spun ei de fiecare dată recită versurile unei piese străine as iar ascultătorii trebuie să sune și să recunoască piesa după acest lucru. Da. Într-o dimineață l-au invitat și pe Moise Guran să facă lucrul acesta ca guest star și a făcut-o pentru piesa lansată de Armin Van Buren cu sem Martin, Wild Wild Sun, ceea ce am ascultat noi mai devreme. Da. Traduce și la vibe? Decizia colegului <laughs> Deci ziua colegului Moise alături de care am petrecut cu toții Prieteni multe ore intense de emisie La Europa FM, fie la România în direct Fie la Avocatul Diavolului Fie la Piața Victorii sau chiar și la Deșteptarea Când vine în direct pentru câte un Breaking News și preia Emisia La mulți ani, <sus> colegule, să fii sănătos Și să-ți meargă bine La mulți ani, Moise 5 lucruri pe care trebuie să le știi Despre ziua de azi La Europa FM